Привіт! Вітаю вас на каналі Голос Фоліантов. Друзі, сьогодні хочу вам запропонувати цікаве оповідання, яке, маю надію, вам сподобається. Як завжди, чекаю на вашу реакцію у вигляді коментарів, вподобаєк. І, звичайно, не втомлююсь нагадувати про підписки. Це дуже важливо для просування каналу. Я дуже вдячний кожному з вас за постійну підтримку каналу. Ще раз бажаю вам приємного прослуховування. Дякую. Труман Капоте. Один із шляхів до раю. Одного разу в суботу погожого березневого дня, коли віяв приємний вітерець і небом хмари, містер Айвор Беллі купив у Бруклінської квіткарки чималий букет нарцисів і доправив його спершу підземкою, а потім пішки на величезний цвинтер у Квінсі. Він не бував тут від минулої осені, відколи ховав дружину. Та й сьогодні його привели сюди аж ніяк не сентименти. Бо у дачі місіс Беллі, яка прожила з ним у шлюбі 27 років і народила двох дочок, що за цей час встигли вирости і повиходити заміж, поєднувалися риси вельми різноманітні, здебільшого важко стерпні. Тож містер Беллі зовсім не прагнув відновлювати спілкування з такою неспокійною людиною, хай навіть суто духовне. Зовсім ні. Просто суворій зимі раптом настав кінець, і в цей чудовий день, що провищав весну, йому гостро захотілося розім'ятися, подихати повітрям, потішити душу доброю прогулянкою. Непогано, звісно, і те, що принагідно він зможе в розмові з доньками згадати про свою поїздку на могилу їхньої матері. До речі, це, можливо, трохи втихомирить старшу, бо вона, здається, обурена тим, що він так охоче зажив на парубоцький лад. Цвинтер ж ніяк не являв собою мирної, втішної для ока картини. Навпаки, він навіював жах, на сотні метрів довкола сірі, мов туман надгробки, розкидані по голі, без жодної плямки тіні, рівнині, лише де-неде порослі хирлявою травичкою. Виразно видні здалеку хмарочоси Мангеттена здавалися звідси гарною декорацією. Вони громіздилися немов височезний надгробок над могилами людей, вичевлених до останньої краплі які колись дуже давно були мешканцями Нью-Йорка. Побачивши таку химерну композицію містер Беллі, а він був за фахом збирач податків і тому вмів цінувати іронію, хай найжорстокішу, насмішково-то всміхнувся, навіть хихикнув, і все ж, боже правий, у нього поменшило бадьорості. І він уже не так весело крокував прямими, посипаними гравієм цвинтерними доріжками. Він йшов дедалі повільніше і зрештою зупинився зовсім. «Краще було б Морті до зоопарку», – майнуло йому в голові. Морті був його трирічний онук. Але повернути зараз назад було просто хамством, мстивістю щодо дружини. Та й навіщо букетові пропадати? Ощадливість і добропорядність змусили його прискорити ходу, і він важко дихав від поспіху, коли нарешті нагнувся, щоб отиснути нарциси в кам'яну урну, що стояла порожня на сірій нешліфованій плиті з акуратними готичними літерами. Напис на плиті сповіщав Сара Беллі, 1901-1959 у минулому вірна дружина Айвора, Люба мати Айві і Ребеки. Господи, яке ж усе-таки полегшення усвідомлювати, що ця жінка нарешті замовкла. Та хоч як заспокійливо було це усвідомлення, підкріплене до того ж приємними думками про його нову, тиху, парубоцьку квартиру, Воно вже не могло знову запалити в ньому раптово згасло радість буття, яку викликав у нього погожий день, повернути йому певність, що вже він то житиме вічно. Виходячи з дому, він перечував стільки втіхи від прогулянки, свіжого повітря, аромату близької весни, а от тепер раптом подумав, що даремно не вдягнув шарфа. Сонце сяяло оманливо. Воно ще не гріло по-справжньому, та й вітер щось раптом розгулявся на повну силу. Розташувавши нарциси гарніше, він пошкодував, що не можна поставити їх у воду. Тоді вони збереглися б довше, але потім махнув на квіти рукою і повернувся, щоб піти. Шлях йому заступила якась жінка». Хоч людей на цвинтарі було небагато, він не помітив її раніше і не чув, як вона підійшла. Не даючи йому пройти, вона побіжно глянула на нарциси. Потім її очі, що дивилися за окулярів у металевій оправі, знову звернулися до містера Беллі. «Хм, родичка?» – спитала вона. «Дружина», – відповів він і для годиці зітхнув. Вона теж зітхнула. Дивне то було зітхання, у ньому вчувалося задоволення. Ох, пробачте, у містера Беллі витяглося обличчя. Нічого не вдієш. Яке лихо. Так, але вона ж недовго хворіла, не мучилася. Ні, протягнув він, переминаючись із ноги на ногу. Це сталося у вісні. Потім, відчуваючи з її мовчання, що вона незадоволена такою короткою відповіддю, додав «Серце. Ох ти ж, усі батько мій від цього помер. Зовсім недавно. Виходить, у нас із вами є дещо спільне», – сказала вона і жалібним тоном, від якого йому стало не по собі, додала. «Нам є про що поговорити». «Розумію, як вам». «Але вони, принаймні, не мучилися. Це вже втіха». Гніт, підведений до терпіння містера Беллі, догорав. Досі він, як годилося з огляду на обставини, не підводив очей. Лише спочатку кинув на жінку побіжний погляд, а потім обмежувався з погляданням її черевиків, грубуватих і міцних. Таке взуття, що зветься практичним, зазвичай носять літні жінки і доглядальниці». «Велика втіха!» – сказав він і водночас виконав три дії. Підвів очі, торкнувся криса-капелюха і ступив крок уперед. Та вона знов не дала йому пройти, наче її хтось найняв спеціально, щоб його не пускати. «Ви не скажете мені, котра година, а то в мене годиничок старий». Промовила вона, ніяково поплескуючи по якомусь химерному механізму, що красувався в неї на зап'ястку. «Мені його купили ще тоді, як я закінчила середню школу. То тепер він ходить не дуже, старий вже, але вигляд у нього симпатичний». Містерові Білі довелося розстебнути пальто і дістати з жилетної кишені золотого годинника. За цей час він устиг як слід роздивитися жінку. Мало не розібрати її на складові частини. У дитинстві вона, мабуть, була зовсім світловолоса, про це свідчило все, і біл знає її чистої скандинавської шкіри, і здоровий селянський рум'янець на пухких щоках, і синьова простодушних очей. Такі чесні й гарні очі, попри окуляри в металевій оправі, але волосся. Принаймні, ріденькі завитки перманенту, що визирали з-під сіробурого фетрового капелюшка, здавалося безбарвним. Вона була трохи вища за містера Беллі, а він за допомогою спеціальних устілок у черевиках спромігся дотягти свій зріст до метра сімдесяти трьох. І, мабуть, важче за нього. Принаймні, навряд чи відчувала особливу втіху, підіймаючись сходами. Руки, що ж, Типово кухонні руки. Нігті, мало того, що обгризані до живого, так і ще й покриті якимось дивовижним перламутровим лаком. Просте коричневе пальто, у руках проста чорна сумка. Коли він, роздивившись усі ці подробиці, знову звів їх докупи, виявилося, що перед ним дуже пристойна на вигляд жінка. І вона йому явно подобається. Щоправда, цей лак на нігтях новію підозру, але все ж відчувається, вона з тих, кому можна довіритися, так само, як він у всьому довіряв Естер Джексон, міс Джексон, своїй секретарці. Так, такого, кого вона виразно нагадує міс Джексон. Не те, щоб це порівняння було особливо втішним для міс Джексон Про яку він якось у запалі подружньої сварки сказав, що вона витончено мислить і взагалі напрочуд витончена І все ж жінка, що стояла перед ним, здавалася сповнена доброзичливості А саме цю рису він так цінував у своїй секретарці міс Джексон Вестер, як він недавно, через неуважність до неї звернувся він навіть вирішив, що вони приблизно одного віку. Обом добре за сорок. Полудень. Рівно дванадцята. Подумайте тільки. Та ви, певно, помираєте з голоду. Вигукнула вона і, розкривши сумку, стала розглядати її вміст. міст. Наче то був кошик для пікніка, так набитий усякою їжею, що її вистачило б на холодні закуски, що подаються з пивом і горілкою. Потім витягла звідти жменю горіхів. Я, крім горішків, майже нічого не їм. Відтоді як, татусь, відтоді, як мені більше нема для кого варити. От я так кажу, а, правду сказати, сама скучила за своєю кухнею. Татусь завжди казав, у мене все смачніше, ніж у будь-якому ресторані. Але яка радість варити для себе самої. Навіть якщо вмієш пекти пироги... «Легкі як пух. Беріть горішки. Пригощайтеся. Я щойно їх підсмажила». Містер Беллі взяв горіхи. Він завжди по-дитячому їх любив, і тепер, сівши на могилу дружини, щоб із ним розправитися, думав лише про одне. Добре було б, аби в його нової приятельки їх виявилося побільше. Жестом він запропонував їй сісти поруч і з подивом помітив, що вона зніяковіла. І без того рум'яні її щоки ще дужче запалали. Можна було подумати, що він запропонував їй перетворити могилу місіс Беллі на любовне ложе. Вам можна? Ви її чоловік. А я? Хіба їй би це сподобалося? Якась чужа жінка розсілася тут, на її... На місці її останнього спочинку. «Та ну, що ви? Сідайте. Сара нічого не мала б проти», – сказав він, радіючи, що мертві не можуть чути. Йому стало моторошно і водночас смішно, коли він подумав, що сказала б Сара, ця любителька бурхливих сцен, яка ривниво оглядала його одяг у пошуках білявого волосся. І слідів губної помади, що сказала б вона, якби могла бачити, як він лускає горіхи, розсівшись на її могилі разом із жінкою, не позбавленою привабливості. І от саме тоді, коли вона обережно присіла на краючок могили, він звернув увагу на її ліву ногу. Нога не згиналася і стирчала, наче вона навмисно витягла її, щоб ставити підніжки перехожим. Перехопивши його допитливий погляд, вона усміхнулася, поворушила ногою. Нещасний випадок, розумієте? Я ще малою була. Звалилася з американських гірок на Коні-Айленді. Правда, про це навіть у газетах писали. Ніхто не розуміє, як я лишилася жива. Але коліно відтоді не згинається. А так мені це анітрохи трохи не заважає. Тільки танцювати не можу. А самі ви любите танці? Містер Беллі похитав головою. Рот у нього був набитий горіхами. Ага, значить, і це в нас із вами спільне. Хм, танці. Я б, мабуть, любила танцювати, але не можу. А от музику обожнюю. Містер Беллі кивнув на знак солідарності. І квіти, додала вона, торкнувшись нарцисів. Потім її пальці поповзли вгору по плиті і пройшлися по вибитих на мармурі літерах його імені, наче вона читала шрифт для сліпих. «Айвор», – прочитала вона, неправильно вимовивши його ім'я. «Айвор Беллі. А мене звати Мері О'Міган. Шкода, що я не італійка. Оце стра у мене італійка. Ну, тобто вона заміжня за італійцем». Ой, який же він веселий, а добродушний який, і клопотун, як усі італійці. Він, каже, ніколи не їв макаронів смачніших, ніж у мене, особливо під рибним соусом. Вам неодмінно треба буде якось їх скуштувати. Містер Біллі, покінчивши з горіхами, струшував лушпиння з колін. Що ж, перед вами ще один любитель макаронів, тільки я не італієць. Просто прізвище в мене таке, а сам я єврей. Вона насупилася, але не на знак несхвалення, схвалення, а так, наче це повідомлення якимось незрозумілим чином її збентежило. Ми приїхали здалеку, я там народився. При цих словах вона знову підбадьорилася і заговорила ще жвавіше А мені начхати, що там газети пишуть. Я певна люди всюди однакові, люди як люди. «Вона хоче зробити мені приємне», – подумав він і промовчав. «Боряковий суп, гарячий чи холодний, зі сметаною». Хм, «От бачте», – сказала вона знову, простягаючи йому пригорщу горіхів. «Ви ж зголодніли, бідолашний». Вона зітхнула. «Як ви, певно, скучили за домашньою кухнею». Він і справді скучив, і тепер, коли розмова про їжу розпалила йому апетит, виразно це зрозумів. При сарі в них був чудовий стіл, різноманітний і смачний. Усе завжди подавалося вчасно. Йому згадалися святкові сповнені запаху кориці дні, згадалися обіди, апетитна м'ясна підлива і винце, накрохмалена скатертина, парадне срібло – і приємна пообідня дрімота. І ж би ще що, жодного разу в житті Сара не попросила його, бодай, тарілку витерти. Він, бувало, чув, як вона тихенько наспівує на кухні. Жодного разу не поскаржилася, що їй набридло хазяйнувати. Вона примудрялася так виховувати дівчаток, ніби їхнє зростання було рівною низкою радісних, ретельно нею підготованих подій. Участь у цьому містера Білі зводилася до ролі захопленого спостерігача. І якщо тепер він міг пишатися своїми доньками, старша Айві була заміжня за хірургом-стоматологом і жила в Бронксвілі, молодша за Ейджей Краковером, співвласником юридичної фірми Фінненган Леп і Краковер, то цим він цілковито завдячував Сарі. Обидві вони були її особистим досягненням. Взагалі, на користь Сари можна сказати чимало, йому самому було втішно, що він так думає, що згадуються йому тепер не ті нескінченні, нестерпні години, коли вона точила на ньому язика, дорікаючи йому за простацькі манери і за вигадані неї жвади, і в покер він грає, і за жінками волочиться, а зовсім інші, приємні миті. Ось Сара гордо демонструє саморобні капелюшки. Ось вона зимової пори розкидає на підвіконнях крихти для голубів. Потік видінь, що зносить у море мотлох неприємних спогадів. Він відчув смуток і зрадів цьому почуттю. Водночас засмутився, що не відчував смутку досі. Але хоч він раптом цілком щиро віддав належне Сарі, він не мав сили вдавати, ніби шкодує, що їхнє спільне життя Скінчилася. Адже, зрештою, тепер йому живеться куди приємніше, ніж при ній. А все ж, краще було б замість цих нарцисів принести їй сьогодні орхідею. Яскраву, святкову. З тих, які вона щоразу зберігала після дня народження, котрої сіз доньок, і тримала потім у холодильнику, поки вони не зів'януть. Адже ж правда... Раптом почув він і не відразу збагнув, хто це говорить. Потім, розгублено покліпавши, упізнав Мері Оміган. Її голос лунав безупину, не доходячи до його свідомості. Дуже несміливий, присипляючий голос. Дивно тихий і молодий для такої угрядної особи. Я кажу, вони у вас розумниці, правда ж? Та як вам сказати, обережно відповів містер Беллі. Соромитися, а я все одно певна, що розумниці, якщо в тата». «Хм, ви тільки не подумайте, що я це серйозно. Я жартую». «Ні, справді, до смерті люблю дітлахів. Не проміняю дитину ні на кого з дорослих. У моїй сестри їх п'ятеро, четверо хлопчаків і одна дівчинка. Дот, моя сестра, вічно чіпляється до мене, щоб я з ними посиділа». Тепер же в мене сила селе на часу. Вже не треба що хвилини доглядати батька. Вони з Френком, це мій швагер, я вам про нього розповідала, то вони кажуть, мері, краще за тебе ніхто з дітьми не вміє дати собі раду. Та ще й щоб діставати від того втіху. Але ж це так просто, напоїти малечу гарячим какао, а тоді хай досхочу пожбурляються подушками, спатимуть як убиті. «Айві!» – прочитала вона вголос, вдивляючись у напис на надробку. «Айві і Ребека. Гарні імена. Певна, ви робите для них усе, що тільки можна. Але дві маленькі дівчинки без матері...» «Та ніжбо!» – заперечив містер Беллі. Їй нарешті вдалося втягти його в розмову. «Айві сама вже мати, а Бекі чекає дитину». На її обличчі промайнуло розчарування, але тут таки змінилося подивом. «Як? Уже дідусь? Ви?» У містера Беллі були деякі марнославні омани. Йому, наприклад, здавалося, що в нього більше здорового глузду, ніж в інших. А ще він вважав себе ходячим компасом. Улуджений шлунок і вміння читати догори дригом також сприяли його самоствердженню. Але, дивлячись на себе в дзеркало, він не відчував особливого захвату. Не те, щоб він був невдоволений своєю зовнішністю, просто розумів, що вона дуже так собі. Урожай його темного волосся осипався вже кілька десятиліть, і тепер голова його нагадувала оголене поле. Ніс виразно виявляв характер, а підборіддя усе ж було безхарактерне. Плечі широкі. Та й увесь він був широкий. Звісно, вигляд у нього був охайний. Він пильнував, щоб його черевики завжди виблискували, Вчасно віддавав білизну до прання, двічі на день припудрював свої синюваті щоки. Але все це не приховувало, радше підкреслювало його пересічність. Нічим не прикметна людина середніх літ і середнього достатку. Однак він і не думав заперечувати приємні слова Мері Омміген. Бо що там не кажи, а незаслужений комплімент часто буває найприємніший. — Чорт, та мені вже 51, — сказав він, убавивши собі 4 роки. — Щоправда, не скажу, що я їх відчуваю. І справді, тепер він не відчував своїх літ. Може тому, що вітер улігся, і сонце вже пригрівало по-справжньому, Хай там яка, в ньому з... знову розгорілося.